يَا سَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله yang dapat kita ambil dikata bahasaan-bahasaan dalam segala pastinya dalam bahasaan bahasa 1 makna yang diperli dikata dalam bahasa ada berakoraktif perpahaman yang dikata dikata dikata bahasa 1 Al-Fatihah Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Terlampai kemarahan 16 Terlampai kemarahan 16 Terlalu sesuai memberi salam Terlalu sesuai memberi salam Kehidupanannya dan Kering artinya Arti salam itu dari saudara-saudaraku Kami sudah seru Dibuat kejahatan itu Dan kainatku kita boleh pernah tidak berbicara antara kanan atau kanan kita menyatakan kanan dia selama seikhlas kita dia tidak menyanyi. Dia tahu dia kawan kawan kita, termasuk juga makhluk Allah yang beriman yang bersalah sama kita. Hari dalam hari hari selamat ulang di Islam menjadi maklum pada manusia yang menjadi maklumat ada di lintang dalam kawasan ada kebetulan kita menjadi maklumat kepada penyumat yang berkata dalam maklumat alat maksud dalam maklumat kita bersemaya sehingga di maklumat kalau bersemaya tetap dirahkan dia mereka menunjukkan Al-Jabat Bahawa kita semayang Jemaah Nabi Terpaksa semayang Beri salam jantung di mahu milah Ini berbahasa Soh tak tidak semayang jantung Berapa menurut Soh Kenapa Soh? Kerana Risalah Nabi Nabi Salangan Nabi Muhammad Muhammad SAW Diputuskan kepada Al-In Surajin Diputuskan kepada Jin Puan Surat Al-Gil Bersama Nabi Muhammad SAW Inna Mindal Muslimun Wani Marqoh Susun Kami Ibadah Jin Memang kami ada yang kesua Yang diharap ini kepada Allah dan ada yang satu Ya, yang kemarin yang so, kan kan? tidak dihidup, kalau dikatakan dia menjadi Islam, dia menjadi iman, bukan? Kalau tak mampu jadi iman, kemarin itu tak akan tidak dihidupkan. Dia tak mampu jadi iman, dia tak mampu jadi imam, Tak pernah duduk jadi iman itu. Itu juga. Betul. Kalau orang tak ada, bayangkan kemarin itu. Tetapi, itu semua orang yang berusaha. Jadi, saya rasa datang masa lalu kita ini, ini masih ada ini masih ada pelajar kita kawan besar kita tidak lagi ada penggalan. Dia sangat berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terus terang, mahu beri peluang untuk semua orang. Kita ingin yang semua orang dapat berjaya. Mereka semua semua orang, betul tak? Ini adalah kepada perintah peraturan kerajaan harus menghimpun semua yang hendak karena mereka juga dalam alfa zakar ini dan alif dan ia hikmi khalqan jadid dengan kekuatan energi baru dan apa ada di pahala yang itu tunjukan ayat Allah taala dan itu adalah ini dan itu adalah amalan yang dia mohir Memulihkan keadaan yang terlalu banyak, maka inilah tidak berlalu banyak. Maka inilah segala sunat yang disebut itu ketempurnaannya dengan Allah. Sunat-sunat tersebut kali ini, Nabi Nabi Al-Qur'a, Sunat al dan lain-lain, kita baca, Sunat Al-Qur'a, Sunat Al-Qur'a, Sunat Al-Qur'a, dalam kemahian itu, maka tidak cukup, tak ada makin pun sahaja. Hukum tiap lahir Kenapa ada sunat Al-Quran Al-Quran Al-Quran Kami akan mempunyai kesemua itu Ini adalah kesempurnaan semakayah Semakayah ada yang amalan yang berkata suri Dia nama itu Ada yang berkata suri yang berkata suri Dia sunat-sunat berdua ringkas Sunat yang ringan Dibanggikan air haqq Jangan membuat kerja itu dengan objektif kesemua, kesemua dan surat ramahan. Dan mengenai soal kesilapan itu tadi juga ada kesengsaraan Dan hasil ada yang dicukur, memelihara dia itu ada. Jadi cukur dia supaya namakan orang memelihara akan semak yang jangdiri akan akunya. Jadi kita hendak memenuhi segala keperluan, yang misalnya dari untuk keperluan, untuk keperluan yang bersalut, tidak makna menjadi pelanda dan sebagainya. Tetapi tidak hanya kita yang memerlukan, kita akan semalak. Tiada keperluan yang lain lagi nak um halal, haluan kita muka turun. Berapa kali kita berlakon, kita akan berlakon berulang memberikan rakyat semaliyah maka apa maksud rakyat semaliyah bukan secara-cara waktu dan dunia yang Untuk memberikan segala hak, hak semuanya. Untuk tanya. Untuk tanya untuk atas, dan hak semaliyah kumpulkan kumpulkan yang beratas perkenaan dan benar dan semua kumpulkan rakyat semaliyah kita dapat menempurnakannya itulah setiap orang yang memberikan rakyat semaliyah dan memilihkan hak semaliyah Pesat, berbahagia Ketahui kuning Sunat Al-Fah itu Tidak ada ditunjuk Diberbarkan, dipaksakan Dimentikan Kujut sahuni Orang yang meninggal bersanding Kita juga tahu Sunat Al-Fah tidak buat Sunat al senaja tinggal itu mencontohkan dalamkan uh, bahawa sanah sanah haihah dia tidak mestikan dia tidak datang gelap maknanya kita jangan dia seperti dipaksa tak di paksa tak ini tak dia diri sendiri dan sudah ada hati tu tak boleh tinggalkan akan dia kalau so, ada dengan rupa atau dengan tenaga, sunat, sunat, sunat yang taksyatkan dia sendiri ketahui, iaitu dia ada sebuah lakon. 8 perkara yang disebut tadi. Dan ini kena hafal ada 8 perkara yang kita isytihari. Cuba tanya tok orang-orang 8 je. 8 kita lalu ni kita do. Ada yang lainnya kalau itu selain mereka beli rumus lain rumus bagi abang saya live show ayah banyaklah tapi di sini juga kan kita dapat melihat dengan segala nampak balik eh balik halaman sembilan baris sembilan tu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada sembilan sunat ayah ada lapan Sunat Aba'an, balik tengok sunat. tak apalah kita dah dah lapas ok uh, iaitu tashahud awal atau kunut subuh atau wikil dan selawat atas Nabi pada keduanya seperti yang dahulu sebut kenyataannya, so kita tak nak rujuk balik kepada yang Aba'an ayah itu bab malam ni ni saya kira begitu relevan dengan amalan kita so inilah masalah-masalah kecil yang tidak terdapat dalam huraian-huraian hadith huraian-huraian pekah melainkan dalam kitab yang macam ni dia amat nak bincang malam ni sunat ya'ah tak apa kalau kita tertinggal kita, kita tidak payah sunat eh, sujud eh, sahwi kita tinggal juga dekat tinggal sunat ab'ad apa perkara kita sunat sujud sahwi tapi perbincangan ialah tertinggal yang macam mana kalau kita tertinggal qunut tinggal itu tinggal macam mana tinggal yang sengaja tak mau baca qunut terus sujud ataupun dia terlupa kunut Jika terlupa lupa kunut itu ukuran dia pula dia lupa di mana dia lupa sedang nak rokok sedang nak nak sujud nak sujud pula sampai had mana yang dia kena patah balik dia boleh patah balik Sekarang mana yang tidak boleh patah balik nak boleh ketat nak rokok kita dalam kita dalam Uh, semayang uh, subuh bila sami'allahu liman hamidah tu tempat yang sepatut kita baca kunut atas hukum sunat abad terlupa terlupa kita akan tunjuk kalau makmum belakang pun aware sedar dia senang orang yang belakang orang yang belakang imam tu dia hantar kujipan. dia co-pilot tu yang belakang imam tu co-pilot tu dia kena tengok gerak-geriman jika dia ingat imam sudah mula nak tunduk dah dia cepat-cepat subhanallah kalau co-pilot tidur ambillah kotobang tu so kita nak bincang malam ni Di manakah tempat yang bila imam lupa kul itu dia nak tunduk condong kepada tunduk Sekadar manakah dia boleh bidah balik, panggung balik, berdiri balik. Sekadar manakah yang dia tidak boleh panggung dah, tidak boleh bangun dah. Jika dia buat juga, batal semayang. Ini kuat sirip. Yang kedua, tahiyat awal. Tahiyat awal, selepas dia rup, sujud pada sujud dekat yang kedua, dia panggung ke yang kedua, memang tempat itu tempat dia kena duduk iftiraj baca tahayat awal. Tiba-tiba dia lupa untuk duduk iftiraj bagi baca tahayat awal. Dia turun bangun. Bangun itu tu. Sekadar manakah dia boleh duduk balik? Sekadar manakah yang tidak boleh duduk balik? Dan manakah tempat yang jika dia duduk balik, batal semayang serius bahkan benda kecil itu yang kita selalu jadi Eh itu perbahasan kita malam ni. sebab saya minta tu puan selera uh, ulang balik no? iaitu ia mengerjakan seperti suatu perbuat maka, maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan akan salah satu daripada yang lapan Yaitu atau ia mengerjakan seperti sesuatu perbuatan yang batalkan semuanya dengan sengaja tidak membatalkan akan dia dengan lupa seperti memanjangkan rukun yang pendek yaitu yang duduk dua sujud seperti berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit atau melebihkan rekannya dengan lupa maka sunat sujud syahwiy. Ini beberapa pendetilan yang kita melakukan kesilapan. Kesilapan ini kecil. Kesilap itu kerana terlupa. Bukan dengan sengaja. Kaedah sujud sahawi itu sujud kerana lupa. Kalau tidak lupa, tapi sengaja kita tinggalkan, maka apa makna sujud sahawi Sudut sahwi itu kita kabarab yang kita terlupa. Bila tidak lupa, kita melanggar perkara yang tak membatalkan semayang. Dia tak batal. Maka tidak sunat sudut sahwi. Yang sudut sahwi ini disebut dah. Apabila ia meninggalkan salah satu daripada lapan perkara. Atau ia mengerjakan seperti yang suatu perbuatan membatalkan semayang dengan sengaja. Bercakap-cakap, berkata-kata dengan sengaja Memang dia batal Tapi dia orang latar Dengan semayang dia tak Cukah meragas Terkeluar dengan sabukulisan begitu Sejika dia dengan sengaja batal Tak sengaja, dia tidak batal Okey Tidak ada batalkan Dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek Jadi so, kena faham dalam sembahyang ada rukun yang pendek dan rukun yang panjang. Macam Al-Fatihah dia rukun. Dia rukun itu dia panggil rukun yang panjang. Ruku, rukun panjang. Seboleh rokok lama. Jangan syarat dia bukan jadi imam. Macam Ali bin Abi Talib pernah rukuk sampai burung dapat hinggap atas belakang dia. Disangka tunggu. Tak apa. Rukun panjang. Tapi, iaktidal, dia rukun pendek. So, dia semayang, rukun yang pendek, iaktidal, dia panjangkan. Panjang itu, tahu panjang di mana, ukur di mana, ukur dengan dia lebih panjang, iaktidal, daripada daripada pokok. Ataupun duduk atau dua sujud, dia rukun. Dia panjangkan hukum yang pendek, duduk antara dua sujud lebih lama daripada sujud. Itu satu kesilapan, satu kesalahan. Jika dia buat itu dengan lupa atau dengan jahil, kah, maka dia sunat sujud sahwi. Maka dia telah lalai, lupa dalam semayang. Berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit ada lekat lagi seketul daging sebuah semayang tu tolak-tolak dengan lidah kelok seketul nak buang sayang yang sedikit sebab paedah yang kita tahu bahawa kalau kita puasa kita makan makan membatalkan puasa maka makan dalam semayang yang membatalkan puasa batal semayang dalam puasa tidak boleh minum sedikit boleh apa dia sedikit boleh macam kita berkomor air bulan puasa masih sunat lagi kita masuk air dalam hidung tapi jangan terlampau banyaklah masih boleh masuk air dalam mulut ketinggalah sedikit sebanyak dalam mulut telan itu dimaafkan macam kita menerang air liur lalu dia kata kalau makan yang sedikit dia tidak batal semayang tapi perbuatan itu, jika makan banyak dia batal, maka buat sikit pun dia terus lalai dalam semayang dia, maka sunat sujud sahwi. Atau melebihi melebihkan rekaatnya. Memanglah, semayang subuh yang dua rekaat, dia lebih rekaat. Tiga, tak batal. Tapi jika dia buat dengan sengaja, dia batal. Lupalah lebih, ha, yang lebih ini pun kita akan bincang yang lebih ini pun, yang rekaat lebih tadi itu, manakah kadar yang dia boleh kembali semula kepada duduk baca tahiyat dengan tidak batal semayang manakah yang dia kembali yang batal semayang, seperti kita tahu nanti tapi lebih rekaat dengan lupa, dengan lupa maka sunat sujud sahwi lupa malah kalau syak dua ke tiga, dua ketiga syak pun sudah sunat sujud sahwi ini dia pasti dah dia lupa melebihkan rekaatnya dengan lupa maka sunat sujud sahwi atau memindahkan rukun kauli yang tiada membatalkan dia seperti baca fatihah dia pindahkan baca fatihah dia bantai baca dalam rukun apa konon ni fatihah rukun tapi Fatiha macam mana dia boleh pindahkan dalam rukun untuk dia baca fatihah apanya. atau fatihah juga rukun dia pindahkan bacaan itu dalam sujud atau dalam sujud atau membaca tahiyyat pada qiyamnya tempat yang membaca fatihah dia baca tahiyyat tempat orang uh, baca tahayat dia baca apa itu ha, sebagai contoh maka sunat ia sejuk syahwi dia berlaku ni khasnya imam so imam kadang-kadang tu macam imam jumaat kah, imam raya kah, dia pengalaman saya ada saya, pernah kerja semua tu Cut, kadang kita nak baca ayat tu kadang tu bimbang takut tak kena nanti tu kita du, remind balik sampai dalam semayan sunat kita baca tu ya yeah. kerajaan macam pa nak jaga tak takut tak, tak, tak, tak <Kap> mau <im confidence> tak tak lupa tu ataupun kita lalai tak tahu dalam takhayyat tu ingat macam dalam qiyam Allahu akbar jalan angkat alhamdulillah rabbil alaminur rahimur rahim wa ghafur ghafur kulli tuh dia pindah. Tu so, monti yang tu baca dia baca berita harianlah. Tadi aku dalam dalam majlis baca Allahu akbar baca iftitah seperti so, baca sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Dia terbacalah tajahut. Sampai kepada, Allah, dah aku pada Allah. Ah, aku mana aku. Balik semula baca Fatihah. Ha, pada ketika itu, yang dia pelajak tadi itu kesemuanya sunat. Ia sujud sahwi faham ya kalau kita panjangkan rukun yang pendek bukan pendek apa dia urang balik bukan pendek macam kita ya, tidak rukun pendek duduk antara dua sujud rukun pendek tapi kalau sujud dia rukun panjang sebab tak ada orang yang sujud lama sebenarnya orang lah dia sujud lama tapi dia maaf orang tak buat demikian. ok kalau ubah tempat itu tempat yang pendek kita panjangkan tempat baca fatiah kita baca tahiyat tempat tahiyat baca fatiah dan sebagainya, sebagainya tidak mengapa kita lupa ha, maka lupa maka sunat sujud sahwi dan jikalau tidak membatalkan dia sembahyangnya dengan sengajanya sekalipun dia kalau benda-benda yang disengajakan dia tidak batal tadi memanjangkan rukun yang panek tidak batal. Tak apa, tak batal. Perkara dia bukan tempat dia, maka tidak bolehlah dibuat demikian, dibuat juga satu kelupaan maka sunat dia sah. Meninggalkan dia kerana dia terhapus dalam semayan, sebab tu uh, dengan sengajanya sekalipun sebab ia meninggalkan terhapus, makna dia yang yang disunatkan sujud sahwi tadi itu Kerana Tahaput ni orang yang menjaga semayang Hafizah makna jaga Tahaput yang kena jaga semayang Bila jaga semayang dia kena tahu Tempat ini baca apa Jangan celak baca Yang ni rukun pendek Jangan panjangkan Ni rukun panjang jangan dipendekkan Dia tahu tu tahaput Jika dia buat sebaliknya atau Melanggar dengannya Kerana itulah maka dia Dikira lupa Bila lupa dia kena sujud sahwi Atau karena syak pada meninggalkan sunnah abad, dia semaya. ke ayat keempat. Peringat. Eh. Tadi ke yang kedua saya aku aku baca aku, aku uh, buat dak sunnah abad yang lapan perkala. Ataupun tadi aku semayang tadi lepas sampai nak tunduk sampai nak, tunduk, nak bertahiyat. Tadi aku, aku baca kunut. Kasi tak? So, dia syak pada meninggalkan sunat abad So abad Tahiyat awal kunut dan sebagainya. So, seperti kunut atau syakir awal. ketika syak adakah ia baca kunut atau tiada maka sunat ia sujud sahwi walaupun dia baca walaupun dia buat hayat awal walaupun dia buat sungguh pun tapi dia syak syak itu dia tidak terhapus dia tidak alat dia tidak benar-benar confirm yang dia buat ni training ini sebenarnya untuk mengelakkan kita daripada lalai dan alpah manik kita kena buat semayam itu dengan confirm dan jangan yak yak ah sak sak itu tu yang ke. nak confirm maka dia artinya dia melakukan sesuatu yang tidak taapus yang tidak delicate dia, dia, dia tidak alert maka jika dia lupa dia lupa dia kata, sunat tu zahawi demikian lagi jika lo syak ia adakah ia sembahyang tiga rekaat atau empat rekaat ha, ini paling banyak berlaku ni. Kita, kita memang berlaku kalang-kalang kabut sembahyang zuhur sampai yang ujung tu. ni tiga keempat bila tiga keempat jawabnya tiga bila syak saya tiga atau empat jawabnya tiga maka buat lagi satu ada kemungkinan memang empat dah jadi lima ada kemungkinan tiga sungguh baru jadi empat tapi syak itu menyebabkan dia telah tidak terhapus dia tidak dia tidak alert, maka dia sunat juga sudut sahwi problem ni banyak kali saya jumpa di Mekah dengan di Madinah di tempat-tempat yang senang kita refer satu sumayang tu saya tidak jauh di belakang dia kata seorang paham sama kita Uh, saya di belakang tak dia daripada, daripada imam tiba-tiba saya di akhir tu dia sujud sahwi semoga salam dia kita faham dah dia sujud Allahu akbar sujud sahwi so sebab imam lupa wajib ikut imam sujud sama Jadi, banyaklah orang-orang saya kat orang kaum kita tak cak sujud setiap kali sujud maknanya tidak nampak sebarang kesilapan dia buat tapi dia sujud sahwi. kenapa? ada yang dia syak misalnya dia syak kat yang terakhir ni 3 ke 4 3 ke 4 4 lah dia pun terus duduk dan orang tidak tegur maknanya syak aku tadi itu ada tapi kebetulan aku ambil tindakan yang betul orang tidak sebabkan Allah tapi dia kena sujud sahwik. Ini yang kacau ni kalau sembahyang seorang tak nak. Tak lah, lantak lah. Ini itu imam itu makmum belakang juta. Anilah. Ada dia syak. Mungkin syak rataan ke, syak dalam bacaan apa. tu yang kita ambil balik. Maka jangan heran. Kita jadi makmum dalam sembahyang. Yang kita lihat tidak ada sebarang kesilapan pada imam. Tiba-tiba akhirnya dia sujud sahwi sebelum bagi salam. Ketahuilah jawapannya bahawa dia ada yang dia syak. Dalam semayang itu sesuatu yang dia tidak confirm, berlakulah begini. Kalau bukan saja kita tak sedar kata dia buat uh, syak dalam semayang. Kadang-kadang itu -kadang berapa kali sampai kepada peringkat uh, Semayang, satu kali sembahyang tu sembahyang, sembahyang, satu kali itu sembahyang asal memang dia tidak baca tahiyat awal tahu di mana? bila terdengar dalam mikrofon tu subhanallah ha, maknanya dia dah bangun tapi hat bangun banyak-banyak kita akan buat sehari dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya Adakah adalah ia rekaan yang keempatnya sekalipun? Okey. Maksudnya dia terjadi syak. Dia syak. Er, nak jawab syak dengan tidak itu sebelum akhirat, sebelum sampai nak nak baca tahayat itu, dia yakin bahawa dia buat betul. Pun sunat sujud sahwi. Senang tuan-tuan perempuan faham. Dalam semayang ini dia hendakkan kepada keyakinan yang mutlak baca pun yakin rukun rokok ke, ke, sujud ke, tahiyat awal akhir ke, semua kena yakin timur syak saja maka kita sudah lalai maka tanda kita lalai kita dihukumkan kena bukan dera lah bukan denda tapi macam dera macam denda lah kena sujud sahwi sujud sahwi sujud kan lupa. Kerana teraduknya, ha. pada lebihnya, teraduk anak dia, teraduk ini kena dia syak. Dia berulang ber, ber... Saya, saya jemput masuk, masuk ke dalam kena kita masuklah, buka ruang aje. Kita nak apa minta bagi dia angin keluar. Masuk untuk bagi ruang sikit. Kerana kita kita semua semua semua menuju kepada makna yang sama. Kita faham sekarang ni, kalau dia ada sedikit taradut, ada sedikit dia taradut ini dia, ya kah tidak, ya kah tidak, Dia begitu, not certain. Not certain sahaja, walaupun di ujung dah. Nak habis semayang dah. Dia, dia taradut juga di ujung tu. Maknanya dalam semua buat betul, tapi dalam bahagian terakhir itu duduk timbul syak tadi baca penutkah tidak sampai ujung semayang nak beri salam yakin baca kalau tanya ketika itu ada guruh bunyi ke aku ingat pun kena sujud cahwi kenapa? Karena kamu sudah ada taradud ada sesuatu yang uncertainty dalam semayang maka sunat itu cahwi dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tajahut awal. Itu tak apalah. Kita faham itu. Itu. Dia akan jumpa. Maka berdiri ia lagi betul. Sekira-kira sampai ia kepada hak rokoknya. Ini tepat yang sebut tadi. Yang saya nak berserang tadi. Tu. Dia kata. Bila seorang yang semayang. Sama dia jadi dia imam ataupun dia semayang seorang diri dia tertinggal tahayyat ter awal ter tahayyat awal dia tinggal tinggal tu tadi lah, bagi maksud sebab yang, yang 3 rekaat atau 4 rekaat lepas 2 dia kena duduk iftiraj baca tahayyat tapi dia dia terus bangun bangun ke mana maka berdiri ia lagi betul dia berdiri betul sekira-kira sampai ia kepada hak rokoknya so hak rokok ni maknanya separuh daripada perjalanan naik ke atas ni kira satu Rukuk tu kira separuh dah Rukuk kira separuh separuh maknanya kalau kita bangun tadi daripada ta'ayat awal bangun daripada sujud yang sepatut baca ta'ayat awal lupa baca ta'ayat awal kita terus berdiri berdiri hak mana? Kalau berdiri separuh daripada yang sepatutnya kita berdiri, salah hak rokok saja kalau sebelum daripada itu atau lebih rokok dan lebih-lebih sebelum lagi betul berdiri, yang mudah i pada qiyam atau ia tinggalkan dia qunut maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya seperti sebelum ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu makna dia kalau dia terlupa untuk membaca kunun dan dia bah, terlupa membaca tahiyyat dan dia telah bangun kalau bangunnya itu sampai kepada sebelum separuh dia boleh duduk balik dia sunat sujud sahwi tapi kalau bangunnya itu sampai berdiri betul tegak dah atau lebih daripada separuh dia berdiri daripada rokok dia hampir sangat dah berdiri betul dah dia tidak boleh kembali dah ke bawah Tidak boleh duduk, terus kalah dia dengan meninggalkan membaca tahiyat awal atas nama lupa. Tapi kalau sudah beri tegak dah, baru teringat, duduk balik, itu yang kita jumpa sekejap lagi. Jika lupanya atau jahilnya, dia lupa pun kena, dia jahil pun dia tersuduh dan jika kembali ia kepada Quran Jika kembali ia kepada Qunud Atau kepada tashahud awal Padahal sudah hampir Kepada qiyamnya Surat 80% dah Kepada beli-beli tegak tu 90% dah, dekat-dekat nak tenggi dah Atau hampir Kepada sujud, tadi Lupa Qunud Tunuk tu lebih separuh dah Hampir sangat kepada sujud batallah sembahyangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya makna dia yang senang kita faham sebelum berdiri betul boleh kembali kepada baca sahian awal dengan syarat belum lagi separuh daripada berdirinya itu masalah dulu kalau masa dia berdiri nak baca kunut Dia tunduk ke bawah Jangan sampai lebih daripada separuh Sujud dia Lebih daripada itu Dia tidak boleh dah kembali Dia kira lupa Boleh tinggal terus Sebab dia hanya sunat aba'at sahaja Kalau tegak dah Teringat Terus duduk Ataupun duduk tetap dah Lepas tu bangun pula Itu dikatakan bahawa Pada pada sujud maka kunut Pada kunut lah sembahyangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiginya jika yang meninggalkan tajuan awal sampai kepada hak rukuk atau turunnya pada hak meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya maka setelah surah tersebut itu maksud dia kalau sedikit sangat yang dia lupa tadi daripada dia duduk sujud dia bangun dia itu sepatut dia duduk membaca tahiyat tapi terlupa sekejap dia hampir nak bangun tapi pergerakan dia belum lagi pergerakan dia belum lagi naik cuma sekadar <tip> tapi qofallaka subhanallah itu tidak sunat sunat sahwi kerana itu terlampau sedikit lupanya lupa itu lupa pada pergerakan tapi lupa kepada lain lain masalah sepatutnya tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri jika yang meninggalkan kata awal sampai kepada rukun atau turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya maka segala tersebut itu jika imam atau orang semayang sendirinya sebab dia imam maka, atau dia semayang sendiri semayang seorang pada surah, pada gambaran kabaran tadi itulah dia keadaannya yang senang lagi sekali saya fahamkan bahawa Lupa dalam dua surah ini Apa dia? Satu surah dia lupa baca akunut Dua surah gambar yang kedua dia lupa Duduk tahayat awal Kedua-dua ini bergantunglah kepada Kalau sedikit sangat yang dia lupa ke kitab ini dia tidak payah Tidik sawi Pasal? Pasal tadi Nak menjaga supaya makmum nanti jangan bercelaru di belakang sebab dia tak nampak pun silapnya di mana. Jika pergerakan sebab kan sehingga orang nampak dia bangun. hati dia lupa. Itulah kena sujud sahwi. Kalau sedikit sangat, maka tidak payah sujud sahwi. Kena takut makmum nanti bercelaru. Kalau silapannya, kelupaannya ketara, baulah kena sujuk sahwi. Maka jika yang semayang itu makmum, maka tiada tafsir lagi hanya wajib ia kembali mengikut imamnya. Ha, Anis dah. Ini jenis makmum yang lawan tokele. Malah uh, kuhu tambah dalam dalam kes sujud uh, sujud tilawah yang cukup senang kita nampak dalam kes sujud tilawah. Apa dia? Oh yang faham tak boleh, yang tidak faham sujud tilawah, sujud sujud uh, penama ni sejadah imam sujud tapi dia rokok dia rokok bolehkah tidak dapat rokok dah itu baru sedar oh, orang suci tu tu tu dia tak boleh lah tak boleh lah. Dia hanya boleh balik semula kepada berdiri tegak Dan tunggulah imam balik sama dengan dia Sama juga dengan kalau dia silap Pada rekaat yang kedua Imam membaca tahayyat awal Tapi dia belakang tu lupa dia Imam baca tahayyat awal Orang semua tahayyat awal Dia seorang-seorang jadi hero Bangun je Bangun baru sedap. Orang duduk, orang duduk semua dah. Apa nak buat? Tidak. tidak. Khilas pada ketika, ketika dia makmum. Dia mesti tunduk balik. Duduk balik semua orang. Makmum boleh. Itu dikatakan katakan bahawa. Maka tiada tafsir lagi hanya wajib ia kembali mengikut imamnya. Kalau yang sebenarnya itu makmum. Kita makmum. Tiada tafsir, tidak ada tafsir. ada detail. Tidak ada detail lagi hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya imam sedang berada pada tahayat awal dia telah terbangun dah tak apa dia kena balik semula ataupun dalam hal baca kunud sama Allah imam hamidah imam baca kunud makmum lalai Allahu Akbar dia tunuk walaupun siapa sujud dah pun bahawa sedar imam nak baca kunud maka dia makmum boleh balik semula berdiri ikut imam wajib tak ada tafsir maksudnya tidak ada excuse tak pada barang tempat imam ni melainkan jika perbuatan imam ni tersalah ha. ini ada sikit masalah sekarang tadi masalah makmur terlajak terlupa melakukan perbuatan yang imam tidak buat sedangkan imam betul maka dia kena reverse balik ikut imam tak kisah berapa degree kah dia itu balik dalam masalah adapun dalam hal imam pula silap adakah makmum belakang nak ikut imam yang confirm silap eh, memanglah imam akan tersilap Sekadar manakah makmum boleh ikut yang tadi tu kalau sekadar baru naik, orang, orang ingatkan dia tunggu balik, tak apa, ikut dia. Kalau dia tegak dah, tegak dah, memang dia, dia, dia tegur kemudian lambat tegur, dia tegak dah, dia takkan akan balik. Maka pada ketika itu, makmum ni, nak ikut dia kah, ataupun nak buat apa yang sepatutnya dia tahu. Imam buat silap. Ni. Melenkan jika perbuatan Imam itu tersalah. Ia mengejarkan sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti ia tiang sudah betul tempat perdiriannya. Makar so, itu, Imam tidak membaca tahayyul awal, dia berdiri sampai betul dah dirinya itu. Maka kembali pula ia kepada duduk. Imam tadi yang lupa tahiyat awal. Berdiri betul dah. Berada dalam perkara yang ketiga dah. Tiba-tiba imam tu teringat lupa tahiyat. Maka dia duduk saja tahiyat. So makmum tadi tu. Dia nak ikut imam kah tidak? Hal seperti ini ni sembahyang imam tadi telah terbatas maka dia buat salah bila salah pada ketika itu makmu tidak boleh mengikut imam dia kadang berupa rakah dia sembahyang seorang diri cuma dapat pahala berjamaah sampai cakap imam yang silap tadi baca balik Melainkan jika perbuatan imam itu tersalah Ia mengejarkan sesuatu yang membatalkan sembahyang Contoh dia Seperti ia kian Ia berdiri Sesudah betul tempat pendiriannya Agar kembali pula ia kepada duduk macam tercahut Atau sujud ia Sudah sempurna Menghantar anggotanya yang tujuh Kembali pula kepada kunut ha, Tadi Kalau yang dia lupa kunut tadi ini Lepas kan itu dia lupa kunut Dia terus sujud sujud yang telah confirm sujud dah dahi dia dah sampai ke tempat sujud dua tangan tempat sujud dua lutut tempat sujud dua hujung kaki tempat sujud setiap so, dia boleh teringat lupa kunut dia balik semula kepada kunut tu maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tahajud awal atau belum lagi berdiri ia buka kembali imamnya duduk tahajud padahal ia sudah berdiri betul wajib makmum itu berdiri jangan ia duduk sedang imamnya So tadi saya ulang balik pakah sahlah imam tadi membuat kesilapan Bila buat kesilapan kalau kesilapan dengan sengaja batal semayangnya Jika dia kesilapan tu dengan dia lupa Makmum tidak boleh ikut dia Sebab sah dah dia buat silap Kalau imam bangun semula nak baca kunut Dia seorang bangun Saya belakang tak boleh ikut dah Kalau tadi tayat awal Kita sedang tayat awal Dia tayat awal tapi dia bangun Mungkin lupa teh, lupa kunut pada rekaat yang kedua. Dia seorang sahaja bangun, makmum tidak boleh bangun kerana tidak boleh ikut orang yang telah kompon dia salah. Itu maksudnya. Dibikin lagi, jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk, sujud. Imam tunduk, makmum belum sujud. Imam sujud, makmum belum sujud kemudian kembali imam kunut maka tiada harus makmum itu kunut bila lupa baca kunut dia rokok bila dia rokok makmum pun rokok bila makmum rokok imam pula panggung nak baca kunut itu so, hukum dia makmum tidak boleh ikut imam kerana yang telah rokok dah itu teruskan tinggalkan kunud dia sudah abat sahaja jangan panggung balik jika dia panggung balik juga pada ketiga itu jangan ikut dia sebab dia ketiga itu telah melakukan satu yang dipanggil silap maka tiada harus makmum itu kunud serta imamnya tapi wajib ia turun sujud maknanya semayang pada pagi itu imam yang telah lupa kunud Anggapkan, lupalah. Jika dia baca juga, dia baca seorang aja. Tapi yang ni, ni akan bercelaru habis semayang. Ini. Yang malam ni, duk dengar ni pun ni. Dia akan celaru ni. Maksudnya, ketika ke semayang semayang subuh di masjid, tiba-tiba tu -tiba imam lupa rokok, Rupa baca kunut sebelum rokok. Rupa baca kunut sebelum sujud. Lepas rokok lah. Lepas rokok baca kunut. Lepas rokok, yang tidak baca kunut. Sebab pun, imam lupa baca kunut, imam sujud. Kita pun sujud. Jadi imam panggung balik baca kunut. Saya separuh akan ikut imam. Separuh lagi... Tak, semua ikut imam lah tapi kalau kita tahu hukum dia maka tak jika imam telah sampai kepada dia telah dia kena sujud tujuh anggota kena sujud dah maka luputlah baca kunud luput lah dia pun tak boleh baca kita tak boleh baca jika dia panggung buat juga dia buat sorang hmm. kita tak boleh sebab bukan tempat membaca kunud ketika itu <tuh>. kerana sudah lepas waktu. Sama tayat awal. Tayat awal silamnya kali ini. Kak yang kedua tayat awal. Kita aduk tayat awal. Ketibu dia bangun meninggalkan tayat awal tadi. Karena tinggal satu rukun. Tak tahu. Tinggal satu sunat. Dah sah dah tempat tempat rukun tempat kita su. Pada yang pada ya, ada ya, terjut tidak boleh ikut dia yang ternyata salah itulah maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya tak boleh kita kena, bukan mupa rapah kita tunggu tunggu tadi yang yang surah yang tunggu tu nampak bila dia lupa membaca kunud sujud dah dia panggung membaca kunud Makmum tak boleh ikut Dia sujud Tunggu imam sampai sujud dengan dia Tapi dia tunggu pada rukun yang panjang Jangan tunggu pada rukun yang pendek Iaitu duduk atau duduk sujud Jadi Yang pertama dia buat Dia boleh panggung Sambung yang kedua Dia baca tahiyat Dia tunggu dalam tahiyat dan kalau dia dalam keadaan tergesa-gesa dia boleh beberapa rakaat pada ketika itu tapi baik tunggu itu yang dimaksudkan maka adalah dua surah itu tiada harus mau mengikut imamnya kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembali ini itu jika tersalah sebab lupanya tiada batal sembahyangnya okey jika salah tadi yang dia buat salah tadi kerana dia terlupa dia dah batal semayangnya. Kalau dia buat salah tadi dengan sengaja, maka batal semayangnya. Apa dia yang sengaja? Makmum telah menegur dia. Sepatutnya dia kena dengar teguran makmum. Tapi dia berdegil pada ketika itu, dia buat juga. maknanya dia sengaja. Bila sengaja dia buat, maka batal yang saya kata, yang orang belakang itu dia co-pilot, sepatutnya dia, dia, dia memurhati dia pantau gerak geri imam, kerana dia berkewajipan untuk menegur kalau orang depan tak tegur, orang belakang dia tegur, imam akan sangsi kalau orang depan tak orang belakang dia tidak tegur tiba-tiba orang yang soft yang ke-10 punya tegur dia, mana yang betul ni sungsi dia kenapa orang belakang yang tahu sangat pergerakan dia tidak tegur, kenapa orang jauh tegur. Ah belilah boleh-boleh jumpa baca ayat, bawa ayat tu orang belakang boleh tegur. Tapi yang gerak-geri semayam ni, dia berpegang pula yang belakang. Baik pun begitu dalam tengok dalam orang semayam ni dia tu. Semayam tarawih. Yang belakang, yang depan belakang imam 10 orang. Dia imam dia saja 7 orang. Semua belakang dia. Hafiz semua belakang dia. Ketua imam di belakang dia, dia lah yang pertama belakang. So, orang itu, di samping dia hafiz, dia imam pula, dia orang-orang yang paling kuat buat ibadat. Orang itulah yang mengambil peranan untuk menegur kalau berlaku imam tu silap. Berlaku silap lah. Okay. Dan jika jikalau tiada batal sembahyangnya sekalipun atau sengajanya, maka batallah itu tiada harus kita ikut akan dia. Imam buat tadi itu, kalau memang perbuatan dia itu memang dia salah, confirm salah, atau perbuatan dia pun membatalkan sembahyang, mengapa kita nak ikut dia? sini saya kata, saya kata, kita kata, kita cuba nak, nak mengulas balik. Pendetilan seperti ini, dia memberi makna yang besar dalam konteks penghidupan kita sebagai Muslim. Imam, untuk diikuti, kita ambil dia sebagai Imam kita untuk kita ikut daripada awal sampai akhir dengan syarat. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak disuruh dalam semayang berlaku. Jika dia buat sesuatu yang tidak disuruh dalam semayang Ataupun dia keluar daripada cara-cara semayang yang biasa Ataupun terlebih hukum Terlebih sebab saja Orang belakang wajib tegur Bila tegur sahaja dia wajib ikut Jika dia tidak ikut Kita tidak boleh ikut dia Kenapa rapah itu yang kita buat daripada dulu sampai sekarang sampai bila-bila dia meng, dia mengajar dia mengajar umat Islam ini dengan cara praktikal sebab ini tiada kita berjumpa maka kalau kita berada dalam satu masyarakat yang terpaksa kita buat suatu organisasi ketua ikut ketua dia imam lah. organisasi kehidupan tak kira dalam semua keadaan lah, di mana pun ada ketua Ketua mana imam? Imam Semayang, imam dalam penghidupan. Imam penghidupan ialah ketua kita dalam organisasi. Kalau dia buat silap dalam memimpin kita, kita wajib tegur. Dia wajib taat kepada yang dia tegur. Kalau dia tegur kepadanya, tak semesti teguran itu orang yang berada dalam organisasi. Orang luar boleh tegur Contoh dia Tonton Semayang Saya Semayang Lupa ayat Yang belakang ke semua pun Lupa Tapi ada orang Seorang yang tak Semayang Yang Semayang dah ke Yang baru sampaikan Dia yang luar Semayang tegur Boleh pakai tak orang luar Semayang Jawapan dia boleh Maknanya Orang dalam pati Tak sampai tu orang dalam pati dia tegur pun dia wajib tak yang keluar pati pun dia wajib saya ambil kata semayang tadi kalau orang di luar semayang macam orang yang semayang dah kita semayang dah lepas semayang dah duduk tepi sebagainya ada semayang seorang pula dia semayang dia baca ayat dia lupa ayat dia baca seorang kah ataupun dia 4-5 orang kah orang yang, yang tu lupa tapi kita yang orang hafiz orang tepi tu sambung tolong sambung ayat yang dia lupa dia wajib tak kalau itu kita berpegang, maknanya al-haq yang benar, mesti ditunjuk. Kalau dalam semayang boleh tegur imam, takkan luar semayang, tak boleh. Kalau semayang pun boleh tegur, di luar semayang, awlah lebih tegur. Bila ditegur saja maka dia wajib taat. Bila wajib taat, maknanya dia kena ikut apa yang dinasihatkan yang betul. Jika dia tidak mahu ikut teguran yang baik, maka wajib orang belakang muparakat. Abang tak faham aku tahu. Faham, abang tak faham. Gak kai dong Islam ni banyak. Sudah tengok tu di produk sebab tu Allah Taala bagi hidayah macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dia dilantik menjadi imam semayang oleh Nabi. Maksud Nabi ada lagi pun Nabi telah suruh Abu Bakar menjadi imam semayang subuh mesej cukup clear lepas ubakan jadi imam semayang, nabi keluar pada pagi itu nabi keluar dia la rumah dia dengan masjid kan sebelah kan bila keluar tu nabi apa ni ubakan nampak kan dia ha? bayangkan yang mihrab nabi tu yang sebahagian itu rumah nabi kan nabi keluar nabi ikut depan nabi keluar saya ubakan nampak nabi keluar saja subuh tu dia Step tetap rumah ubakan isyarat dengan dia kata Sambung Urbakar naik balik Semayang Jadi imam so, Ubakar menjadi imam Nabi ada menjadi makmum. Habis semayang Setelah masuk balik Pagi itu dia wapak Bila wapak Perbincangan Nak mencari ganti Kepimpinan Nabi pemimpin Ruhani dan Jasmani. Ruhani tak apalah. Wahyu dia terima. Jasmani menjadi ketua negara Islam. Siapa dia? Bahas panjanglah. Itu dia orang dalam keadaan suguh Nabi wafat. Bila semua kemuncak itu, bangun seorang sahabat. Se-point so, chat map. Dia kata, lupakah kita... Pada pagi tadi Nabi telah reda dengan Abu Bakar Menjadi imam dalam sembahyangnya Menyembah Allah Ta'ala secara khusus Apakah kita tidak boleh reda menjadi Abu Bakar Imam kita dan mahal penghidupan Apa sangat ada penghidupan ini? Dalam sembahyang pun Nabi boleh ikut Abu Bakar Takkan dalam dunia tak ikut Abu Bakar So, point itu, checkmate. Siapa pun tak boleh lawan kerana ternyata Nabi telah mengisyaratkan Abu Bakar menjadi Khalifah. Okey. Cantik Abu Bakar. Cantik. Menjadi imam dalam sembahyangnya. Menyembah Allah Ta'ala secara khusus.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 Cantik. lantik wakil. Cantik. Lantai tak ada plan, tak tak taklah berpala lah tak tak ada jawatankuasa untuk uh, menulis ucapan presiden. Lantik pun jaga jaga tajuk sepontan. Lantik sepontan, bocak sepontan. Dia tengok dia punya ucapan. Yang yang sama dia punya garis lain dia sama dengan yang kita baca pemayang dia kata, dia kata isinya ini wuli tu'alaikum walafti dikhairikum aku dipilih menjadi wali pemimpin ketua negara tapi aku bukan orang terbaik di kalangan kamu sifat mengendah diri tak mengatakan akulah yang paling layak. Walastu bi khairik bi aku bukan yang terbaik. Karena itu, indra'aytunni ala haqqin fa'ainun. Kalau kamu nampak aku melakukan perbuatan yang tidak betul. Kalau aku buat yang betul, kamu ikut aku. Kalau aku buat yang batil, kamu wajib tentang aku. Kamu taat kepada aku. Selagi aku taat kepada Allah. Kalau aku berhaka kepada Allah. Gugur taat kepada kamu. Lawan aku. Tengok dia punya. Bishop. Sebab dia ambil daripada semayang. Hatta Nabi pernah ditegur. Dalam semayangnya. Tapi lepas semayang. Nabi. Pernah ditegur dalam sembahyangnya. Tapi lepas sembahyang bagi maksud. Suatu masa. Sebagai pengajaran. Bukan sebab zahir. Sengaja dirupakan. Allah Ta'ala tutup begitu. Dia sembahyang maghrib. Lebih rekaat. Daripada tiga yang biasa dibuat. Petang itu Nabi buat empat rekaat. Sahabat belakang. Tak boleh tegur. Bukan tak tahu kata empat. Mungkin ada berubah kot Semayang yang tiga Samanya dah tambah lagi satu kot Mungkin tambah tengah hari tadi aku tak ada Semua tak sebut Tak bani kata je, dia pun nak tengok Nabi Okey. Lepas Nabi bagi salam Ada seorang Sahabat di belakangnya bertanya Bilakah Ya Rasulullah Semayang Maret ini dipindah dari tiga rekaan kepada empat rekaan So I miss the point Tak tahu bila Dia kata tak Tak, tak ada perubahan Tak ada perubahan Jadi solat semayang, maghrib 4 rekaan Dia compare orang lain Nabi mengadap semula ke Pak Masuk semula Allahu Akbar Dia sujud zahwi Dua rekaan Bagi salam Orang ikut dia Bagi salam untuk datang. hadis Nabi. Ana basyrun Aku hanya manusia biasa, yuha ilai. Diwahyukan kepada aku. Dan kali kalau kamu terlupa dan lebih sema'i. Jadi kaumu terlebih buat semaian daripada 3 jadi 4, berilah dua sujud sahwi lepas tu baru salam. Dia masuk semaian balik, kau tu bagi salam sekali itu sebagai pengajaran dan nak mengatakan point kalau nabi pun orang tegur dan nabi ikut teguran kenapa pemimpin tidak boleh mengikut teguran orang yang jujur khasnya dalam poin yang clear ambil daripada semahyang kalau semahyang subhanallah dia mesti kena ikut kalau tak ikut itu kita boleh muparakah dengan dia. Maknanya konsepsi yang ada dalam semayang itu begitu besar maknanya sampai boleh kita tafsirkan dalam penghidupan dia. Dan dia berguna. Cukup berguna. Kalau pemimpin boleh dengar teguran orang yang betul-betul menegur dia kerana kesilapan dia, dia perbetulkan, dia cukup agung. Jadi dia melanggar juga yang ditegurkan kepadanya kerana degilnya Akhirnya dia akan berlakulah apa yang berlaku dalam seluruh kepimpinan. Okey. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri. Jika yang meninggalkan kacau awal sampai kepada hak rukun. Atau turunnya pada yang meninggalkan kunut. Kerana sedikit perbuatannya tadi. Maka segala surah tersebut itu jika imam atau yang semayang sendiri maka jikalau yang sembahyang itu makmum maka tiada tafsir lagi hanya wajib yang kembali minta ke imamnya pada barang tempat imam menikah jika perbuatan imamnya tersalah ia mengerjakan sesuatu yang batalkan sembahyang jika ia kiam sudah betul tempat pendiriannya maka kembali pula ia penduduknya bercacah-cahub atau sujud ia sudah sempurna mengatakan anggota yang tujuh maka kembali pula kepada kunud maka tiada harus makmum kembali mengikut kembali berserta dengan imamnya Bindaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggal kesatuan awal atau belum lagi berdiri. Maka ia kembali imamnya duduk secara jahut. Pada ia sudah berdiri betul, wajib namun itu berdiri. Jangan ia duduk serta dengan imamnya. Itu yang kita baca tadi itu. Kalau baca begitu, mampu tak faham. dah lah, tak ada nokta, tak ada koma bonti di mana, semua mereka nak tapi setiap perkataan tu ada ada ada pengajaran, nak kena pecah balik dan sebagainya, kita dah faham demikian lagi jika sujud imam, padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum demikian lagi jika sujud imam, imam sujud padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum makmum belum, kemudian kembali imam kunud maka tiada harus mau itu kunut serta imamnya. Ah tadi nak baca baca kunut walaupun makmum ini masih lagi duk tunggu tak mau tunduk. Pasal tahu ini ndak baca kunut. Cuba imam pergi tunduk sampai kepada sujud. Makmum masih lagi berdiri. Tiba-tiba tiba-tiba imam kembali semula berdiri. Ndak baca kunut. Pada ketika itu, makmum tidak boleh Baca kunut dengan imam Tinggal tak? Sujud Pergi tunggu sama tunggu masa sujud boleh Jika tak lama sangat Atau tunggu dalam syahud boleh Itu mana dia Maka tiada harus makmum itu kunut seimamnya Tapi wajib dia turun sujud Lawan tokeh Ini tempat boleh lawan tokeh dia dia baca soalan. Tapi kalau dia tahu hukum dia takkan bangun, dia takkan lepas dia tunduk sampai sujud dah jadi dia tak akan bangun semula. Mahu ikut dia sesailah kami juga tahu. Biasalah terupa baca konu saja. Kalau dia tunduk dah sampai ke bawah dah tujuh anggota sujud telah sampai ketika semayang dah dia tak boleh bangun. Dia bangun juga dia bangun sokong-sokong lah. Aku tak ikut pengurah. Okey, maka adalah dua surah itu tiada harus mengikut imamnya. kan? Imannya tiada sunyi daripada kembalinya jika tersalah sebab lupanya tiada batal semayanya maka adalah orang lupa tiada harus kita ikutkan dia Okey. dan jika tiada batal semayanya sekalipun atau sengajanya maka batallah itu tiada harus kita ikutkan dia bermula sudut sahwi itu dua sudut dua ini senang kan dan jika banyak lupanya sekalipun dalam semayang tu sepuluh kali lupa dia lupa ni ialah lupa dalam rukun lupa dalam uh, sujud sahwi lupa dalam uh, uh, punut lupa dalam tahiyat tapi jika dia lupa baca ayat Quran dia bukan lupa rukun Ayat Quran dia sunat sahaja Bila kesalah pada ayat Quran Ataupun lupa baca ayat Quran Orang belakang tegur Lepaskan lupa dia Yang itu tidak sunat Sujud sahwi Kan selalu berlaku Dia haram berlaku Tapi jika dia lupa baca fatihah Ataupun tertinggal ayat dalam fatihah Dia rukun Dia rukun Lupa Allahu akbar iyyaka na'budu kan. alhamdulillah itu dia lupa rukun yang lupa rukun memanglah lupa yang cukup besar memang dia kena sunat sujud sahwi tapi kalau imam sampai lupa baca fatihah bagi dia makmum pun tapi lupa ayat tidak tidak sunat lupa rukun, lupa tadi macam lupa antaranya sunnah ayat amal kakunan banyak lupa sekalipun, satu sahaja sujud sahwi dengan dua kali sujud jangan duk faham kata, karena dua kali lupa tadi, maka dua kali sujud sahwi, maka empat kali sujud lah. baik kalau sepuluh lupa dalam sebayang tadi, kena dua puluh sujud betul-betul, betul-betul okey jika banyak uh, jika kalau banyak lupanya sekalipun wajib dia meniatkan sujud sahwi dia kena niat dia dia dia kena niat dia nak sujud sahwi wajib dia meniatkan sujud sahwi tempat masa sujud dahulu daripada salat daripada bawah, dahulu dan kemudian selepas tahud selepas selawat seperti sujud semahyang pada syaratnya. Sama lah kita buat macam semahyang lain. Yang penting kita faham, kita faham dah. Sujud sahur tempat dia di ujung semahyang. Lepas tercahut, sampai habis selawat. Sebelum salam, situlah kita sujud. Yang pertama, bangun macam biasa. Sikit biasa lah. Macam lebih kepuli juga. Lepas sujud yang kedua Bacaan sama juga Subhana Man layanamu Walayasku Sekali boleh Tiga boleh Pertama Sujud Subhana Man layanamu Walayasuhu Lepas tu Juga tak ada sujud Biar pulih Sampai habis Sujud balik Bila bangun pula itu Barulah kita bagi salam Tempat dahulu Dia pula salam Kemudian dia pula Dan salat Seperti sujud sembahyang, Caraknya Dan segala sunatnya sama juga sujud itu pun kena syaratnya tujuh anggota sujud, kena tempat sujud. Itu semua. Semua samalah. Sama juga kena tomat nina. Semua sama. Lepas tu, tu bacaan subhanamalaya namul rasu. Maka jika memberi salam dengan sengaja, luputlah sujudnya. Dia tahu dah dilupa lupa tadi. Di Akhirnya dia sepatutnya sui-saui. Lepas tu dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Aku kono imam haini. Salam yang pertama tu rukun. Salam yang kedua tu sunnah hai'ah. Apa guna dia? Gunanya kalau kita dalam, dalam konteks lain. Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua no, gak mudah habis semayang dah. Batal pada ketika itu, semayang sudah sah. Kalau anda bagi salam juga, lepas terkentut tadi itu, makna masuk masuklah semayang balik. Fasal, eh? salam yang kedua sunah ya. Sunayah salam semayang maka haramlah berbuat demikian kerana kita masuk semangat yang balik waktu kita tidak ada wuduk sebab itu di sini kata sebab tu yang hmm. pertama itulah yang dipanggilkan rukun salam kanan sahaja yang rukun kiri tidak rukun semangat yang jenazah mazhab kita pegangan kita ini kita bagi salam dua satu sebelah kanan jenazah satu kanan satu kiri, tapi dalam Hanbali, di semayang di Mekah, Marina. Assalamualaikum warahmatullah. Cebut, dia sebelah saja. Sebab so, Kita terbiasa dua. Sebil so, Imam buat satu, kita pun satu juga. Jadi, imam buat dua, kita buat dua. Kalau kita Imam kita semayang berimam dengan dia, dia semayang salam sekali sahaja, kita buat dua kali. Kita dah wantoke. Okay sama dengan cerita ulang banyak kali dah kita semayang imam yang tidak baca kunut kita tidak baca kunut pasal ikut imam wajib kalau kita baca kunut kita baca yang sunat, kita meninggalkan yang wajib dia belaga ketika itu dia antara wajib dengan sunat baik dalam semayang belaga sunat dengan wajib buat yang wajib dengan yang sunat so mengikut imam dia wajib dia tunuk, kita tunuk. Nak cedah, nak cedah, sujud, kita sujud. patut ada orang kata, Ustaz, ada dan, Ustaz tu, dan. So, imam bagi peluang, kita baca kunun. Lah, ambil di mana imam bagi peluang tu? Imam tu berkata, baca kunun, berida'ah. Bagi peluang pula kita. Dah. Dia tak bagi peluang, memang dia pegang dengan hukum dia, dia tu saya dah sebut dah style uh, alimuan alimuan yang di sekitar Hijaz, Mekah itu, dia dikira yang dibuat sahaja betul yang lain, semua tak betul jika tidak sama dengan dia yang tidak betul tu memang dihukum bida'ah saja yang timbul suratabah baru ni tu, yang bukti di utara baru jadi bukti dia jadi imam semayang dia bagi salam dia bagi salam tengok orang sapu muka berjaya berda'ah sapu muka lepas semayang dia jadi isu isu bukan lepas semayang sapu muka beda tu ah. saya saya buat tu baik seorang lepas semayang sapu pungkok nak kata apa seorang lepas semayang koyak hidung nak kata apa seorang lepas semayang sapu lutut nak kata apa ya bukan isu tapi yang itu nak jadi jadi masalah tetapi jadi masalah pasal satu muka alpas semayang Okey. Sebab tu perkara so, itu ben imam tidak buat makmum tidak buat. Selagi dia tidak buat itu tidak menyalahi rukun. Kalau imam siapa tinggal tak ke ihram tak bolehlah boleh, sebenarnya rukun. Imam tak baca Fatihah tak boleh lah. Tapi yang dia tinggal itu yang dikhilafkan antara sebab antara sunat dengan tidak sunat bukan antara bida'ah dengan tidak bida'ah takkan Islam sampai ke peringkat kerana nak baca kunut maksud maksud nak apa hadis kunut sahih dua-dua hadis, hadis Abu Hurairah sahih hadis sahih Abu Hurairah Ini baca kunut sampai akhir dan diwafat, sahih hadis Anas mengatakan bahawa Nabi tinggal membaca kunut Sebelum akhir hayat Suhaif Suhaif Orang tak petikan Makanya baca boleh Tak baca boleh Tidak. Tapi tak sampai situ. Itu saya katakan Macam ni lah yang jadi masalah Okey. Maka jika memberi salam Dengan sengaja luputlah sujudnya Tiada dapat lagi ia sujud Kemudian daripadanya atau lupa dan panjang perceraiannya. Demikian juga tidak dapat lagi ia sujud. Atau hampir perceraiannya. Perceraian maksud dia, di antara dia bagi salam, dengan dia balik semula ke piut sawi itu, dia sama ada pendek masa dia, ataupun panjang masa dia. Dia tengoklah apa. Jika bagi salam dengan sengaja lupa dia tiada nak yusyuk kembali atau lupa dia lupa dan panjang antara lupa tu panjang sangat tiada dapat dia sujud atau hampir katanya tidak sangat maka sunat sujud sahwi maknanya kalau dia terlupa dia boleh balik semula kepada semayang sujud sahwi boleh kalau dia buat dengan sengaja, dia memang dia ingat, dia lupa dan dia tak mau sujud sahwi dengan sengaja. Lepas itu lepas bagi salam dah tu, teringat buat nak, nak nak sujud sahwi balik. Ha, kalau dia terlupa, dia boleh balik semula kalau tak panjang sangat masa dia antara salam dengan dia buat balik tu. Jika dia terlupa. Kalau tak terlupa, tak boleh buat pendek pun masa pun tak boleh panjang pun tak boleh karena sujud sahwi disunatkan kepada yang lupa sahaja jika ia jika sujud ia okay tak belasujud ia jadilah ia kembali kepada semayang maka wajib mengulangi salam lain ha. maka dia kalau dia kembali semula kepada semayang lepas dia tinggal tadi itu dia kena wajib kena mula kena kena kena buat lain kena mengulangi salam lain salamnya salam, salam rukunlah sedangkan yang sujud sahwi sunat saja kalau dia tadi balik semula kena buat lain kena buat semula maknanya kena bagi salam salam pertama balik tapi lagi berhadas nescaya batal sembahayanya ni ili poin yang dia kurang orang yang telah terlupa tadi untuk sujud sahwi dia dah bagi salam, dah dia lupa, maka sepatutnya dia, Tapi kan dia lupa juga yang tu, tapi lupa kunut, dia lupa sujud sahwi pula, dia boleh balik semula kepada semayangnya, dia masuk balik, dia sujud sahwi balik. Sepatutnya bagi salam. Tapi kalau dia berhadas pada ketika itu, batal ayat semayang pada ketika itu, maka terbatallah selogoh semayang dia. Kerana dia pada itu berada dalam semahyang semula. Nah. Itu yang dia pegang. Dan adapun sunat yang dituntut dahulu daripada...